A LITVÁN PARIPA Nem csak kutyáimra emlékszem visszasívesen, hanem nagyszerű pompás lovamra is. Ez a paripa többet ért pénznél, aranynál is. Mondhatnám, a szerencsés véletlen juttatott hozzá. Barátom Pzovopszki gróf pompás litvániai kastélyába vendégeskedtem. Szívesen időztem a grófnál, mert remek vadászterülete, és még remekebb lovai voltak. Egy délután pihenésképpen a dámák körébe üldögéltem a nagyszalomba. Tejázás közben kellemes csevegéssel töltöttük az időt. Az urak mind az udvarra mentek, ahol éppen egy fiatal telivér csődört vezettek elő. A gróf nagy reményeket fűzött ehhez a ménhez. Magam is szívesen lettem volna a férfiakkal, de a hölgyeket nem hagyhattam magukra. Hirtelen segélykiáltásokat hallottunk. Felpattantam és bocsánatot sem kérve a dámáktól, kirohantam az udvarra. A csődőr vad volt, fégtelen, rúgott és harapott. Senki sem merészkedett a közelébe, senki nem mert a hátára ülni. Még a legbátrabb lovasok is csak távolról szemlélték döbbenten és tanács az a zabolátlan csődőr viharos táncát, tüzes tekintetét és habzó száját. Mindannyian felkiáltottak, amikor váratlanul a hátára pattantam. Cselekedetten meglepte a lovat, de aztán, mintha hét ördög bújt volna bele. hájta vetette magát. Két hátsó lábán táncolt, ágaskodott, majd tüstént farát vágta a magasba. Mindent megkísérelt, mégse tudott levetni. lovagló tudományom és hidegvérem csak amar lecsillapította és kezessétette. A megrémült hölgyek ott szorongtak a szalon ablakába, egyszerre sóhajtoztak az ijegységtől s az ámulattól. Hogy meggyőzzem, s egyben megnyugtassam őket a lókezességéről, s arról, hogy immár nem kell tartaniuk tőle, az ablakon át beugrattam a szalonba. Itt hol lépésbe, hol ügetve, hol pedig vágtában néhányszor járattam a lovat, majd felugrattam a gyönyörűségesen megterített asztalra, és ott a csészék és tányérok között mutattam be a dámáknak a lovaglás iskoláját. Lovam olyan ügyesen engedelmeskedett parancsaimnak, hogy egyetlen egy lehellet végon csészít, tejáskannát vagy tányért sem tört össze. Huszár bravúrommal leírhatatlan lelkesedést váltottam ki. A hölgyek, de a házúra előtt is toronymazasságnyira nőtt a tekintélye. Végül a gróf a tőle megszokott udvariasságon megkérdezte, vajon elfogadnám-e ajándékba a megszelídített lovat. Ő ugyanis nagyon szeretné, ha ezzel a lóval győzedelmes háborúkba mennék a török ellen.